Nice. Bueno, bueno esan nahi dut e, emakumeren bizitza gorokorrean poso gogorra da. E, e, gizo emena, gizo emena, baino baino zer ara joate naizen joate naizenean herrit edo herrietara ipuzten dute nola bizitzen dire ba herritarrak ez dakart bai eta ba begia zateko pentsatzen dute bizitza nahiko gogorra dela ze de, em ba harturak asko asko eskate ez eh gobernaturri eta zute e, etxeak em, manuba bueno, vale. eta ondo garke eta claro, mmm, aien aien ardurakain pa. Vale. E, bueno, eh, desta ikusten dute ba, hori ez daukate Jairik, es? E gustiak, daukate es daukate eh, guztiak ez daukate lan berdina eta ez daukate la eh, la rum baterik eta igalderik ere egon guztiak egin jarritelan. Eta gainera ba ba bueno dan oke bete gutegia ere ba oso gorra da, eh? Ze altzatu behardi dira ba emoteko aderean Ianaria eta hori eta bueno, ba edonor jaingo duen e ze ordutan joango direno era. Beste aldetik eh eh iditarrenak eh, eh, ba, bueno, eh, igual erotasun gehiago da uskau, Baina naiz eta erotasun gehiago eduki, eh, estresatu ta bizi gara eta bueno, eh ez da bakarren lana gatik, baiziketa eh, gure biziko biziko bizi, bizi estil, misearen bizi estiloa, ez? Eh, ba. Bi bueno, ba. eh, zuri ze prego dagoena. Eh, gaina. Sí, da su origen, bueno. Ah, bueno, eh, habla Jonago e ina charekin, namo un la oso. Eh, jarraitzen dugu hori, eh, de laguntza mm -hmm. Egia da, izon e, gizonak gero eta meihago laguntzen diruten da, baina nezeta gau, go, gaus hori, e, konprobatzen dut ere hasta sendo zu du algun erro emaukuneak hartu daguna, emaukumeak